את מעברות הירדן לאפרים. והיה כי יאמרו פליטי אפרים, עעבורה. ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר, לא. ויאמרו לו, אמורנה שיבולת. ויאמר, סיבולת. ולא יכין לדבר כן. ויוחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן. ויפול בעת ההיא מאפרים, ארבעים, ושניים אלף. וישפוט יפתח את ישראל שש שנים, וימות יפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד. וישפוט אחריו את ישראל אבצן מבית לחם, ויהיו לו שלושים בנים, ושלושים בנות שילח החוצה, ושלושים בנות הביא לבניו מן החוץ. וישפוט את ישראל שבע שנים, וימות אבצן